Щоб він пішов у сиру землю спати, а йому ще багато треба було б жити. Виповнилося всього лиш сорок годочки. Таких, як мій Микольця, з губа не бере так рано, казатиме мати, а материнське серце, як відомо, про віковіщує такму правду. Тоді ж вони, мати і дочки. Урядили ворожбу, аби перевірити, чи справді їхній брат і син спізнав свою загибельку в Москві. А чо він, він тільки недобрі чутки є, що їх комусь вигідно ширити? Старі баби, знахарки і ворожеї підкажуть їм, що те дійство містичне в Україні споконвіку чиниться. На павуках треба ворожити. На павуках то на павуках. Матінка у збудженому сум'ятті повторюватиме рядки Котляревського. Я ворожбу такою знаю, хоч про правді отгадаю, а вже ніколи не збрешу, Діждалися місяця уповні. І як тільки козацьке сонце зависло над Васильівкою, зливаючи її трепетливим, мертво блідим сяйвом, а з нею і Шишаківську, о півночі і заходилися. У маленькому валькірчику, віконечки якого позавішували ряднами, навколо садиби заставили сторожо, аби жодна жива душа в той час і близько не дісталася флігеля, засвітили свічки. На столику, заселеному важким чорним оксамитом, поставили скляну банку. Перехрестившись, дістали зі шкатулки Зарані зловленого павука хрестовика І обережно опустили його на саме денце Того скляного колодязя І позавмирали, не дихаючи Та не спускаючи з нього очей Що павук буде робити? Цікаво, що робитиме у банці? Був то ще прапрадідівський спосіб урожіння Якщо павук Незважаючи на всі свої зусилля, так і не вибереться з банки той, на кого ворожить і справді зустрів кінець свій у цьому світі. Якщо ж, у випадку з загадуванням на звістку, про нібито смерть Миколо на навесні 1852 року павук швидко виліз, як наче і не сидів на денці глибокої банки із гладенького скла. Ворожильниці зітхнули з полегшенням. На душі і серці і привітали одна одну з радісною ознакою. «Я ж казала! Я ж казала!» І ворожба це підтвердила. Тремтячим голосом вигукуватиме пані матка, а очі її оживуть. А були вже наче мертві і засвітяться жагою життя. «Не міг він так рано піти з цього світу! Не міг!» Павук правду покаже – Темні сили синові моєму врочать, але він живий. Микольця мій живий, щоб там з Москви не передавали. Ворожили ще і ще. Чи не щоночі опускали у банку все нових і нових павуків. Але всі вони швидко вибиралися з банки, і мати щораз твердитиме з недією. Живий, Микольця мій живий. Що б ти не казали, не прийшла ще для нього Опряга! Не забрала сина мого, обминула поки що. Його смертонька загибелька. Бо рано ще йому до невроття. Але хто мені скаже, повіде, що з ним влучилося. Чує серце, наврочено йому зле. А де він і що з ним? Того, мабуть, нікому не дано знати. Придебенція з ним якось влучилася. Коли ми в останній з ним рік тому прощалися, це як він у Великоросію від'їздив, то казав мені, щоби зі мною налучилося невір поголоскам. Я рано з цього світу не піду, хоч мене і намагаються з нього зжити. Я не піду, не піду, аж вигукував блідий і страшний. Я ще половини не написав із задуманого. Але де його тепер шукати? Як його з біди визволяти? Та хоча б про яку доля лиху, в кого дізнатися?